Cine știe cât mai e până la urmă? Da! Ce <gătări> Trebuie să ne găsim un adăpost prin pădurea asta, Da, -o? da, da. O, micitei de voi, sunteți lipsiți de apărare. Orice ploaie, cât de mica, va face ciuciulete. Ciuciulet. Răciți, faceți guturai. Pe când eu... <gătări> V-am spus doar că eu n-am probleme. No? Nu-mi e foame, nu nu-mi e sete, Nu-mi e nu-mi e frică, Nu am teamă de nimic. Ceva. Eu, scârțici, omul de tine omul, omul de tine-nichear? Tine oh, chiar! Priviți, un veritabil om de tine uh, uh, Bună ziua! Bună ziua, cățeluș! Bună ziua, omul de tine -chea. Eu sunt Dorotii, de fet din Kansas. Uh, cățelușul e Totoo... Totoo? Iar ieri e noul nostru prieten, Fenie Ciori! Bucur de cunoștință, doroti. E un mare noroc pentru mine că v-ați abătut pe aici, tot mai ruginisim de tot. A băut cu neliluita în ultima vreme și stăpânul meu a uitat de mine. Avea obiceiul să mă ungă cu ulei cam din trei în 3 zile. Da? n vrea să o faci tu, Dorotie. Nu e prea complicat. Uite bidonașul, ia aici, în iarbă, la picioarele Cu pungem, te rog, la încheiețiuri. Aaa, ah, ce bine. Ce Am te desmorțit. Așa. Deși la genul. Stai, da, ce vreau la genul. Stai. Excelent, <gri> Dorot. Ah, cum să-ți mulțumesc. <gri> Așa. Până una alta, te-aș pofti. Adică v-aș pofti pe toți trei un colib asta. Ce colib? A, a, și de paie e, Nu e cine știe ce cred capul ei Dar e uscată, n-are pic de umezeală Și apoi te ferește de ploaie, de frig a, a, cui e, văd că umbli pe aici pe la tine acasă A pânului meu, pădurarul. Aha. Nu știu ce o fi cu el N-a mai dat de mult pe aici ei, oh, oh, oh, o, oh, oh. o fi bolnav? Pe semne, pe semne Cu, cu oamenii se întâmplă adesea să aibă fel de fel de încurcături Au necazuri, se îmbolnăvesc de când eu Știm, știm, ah. nu te foame, nu te sete. Mm. Ce cu Dios? A că nici eu nu am probleme din asta nici mie. Nu mă mi foame, nu-mi sete, nu-mi nen, nu-mi fric. Nu am teamă de nimic. Dar dacă mă vrei învins, ține-mă la loc, pun ți. Dar dacă mă vrei învins, ține-mă la loc, pun Ulei. Da, dar aflați, dragii mei, că defectul meu principal e alt. Hai, care, hai, care? Hai, hai. Defectul meu e că n-am inimă. Cum? N-ai inimă, ah, Stăpânul meu, pădurarul, care m-a făcut anume ca să-i tai lemnele cât stăi el la oraș, mi-a explicat că din milă pentru mine m-a alcătuit astfel, adică fără inimă. El zicea că inima nu e bună de nimic. Cum? te face să dai doar de buclucul. Un mare bucluc ar fi, mi-a explicat el, să ai sentimente. Cum adică sentimente? Sentimentele sunt un fel de judecăți ale inimii. Pricep? Nu pricep. Nu pricep pentru că eu n-am minte. Deci nu știu ce are aia judecată. Dar tu, doroti, tu pricepi, nu-i așa? Da. Eu cred că pricep sentimente, adică dragoste, iubire, adică așa cum îl iubesc eu pe toto. Mulțumesc, adică mulțumesc! În primul am pe mădușa M, pe Henry și pe toto, cățelușul meu de care nu m-aș putea despărți nici în ruptul capului. Nici eu de tine. oh! bănuiesc că și ăsta e un sentiment, nu-i așa? Cred că am preceput. Asta înseamnă că dacă eu aș avea un sentiment pentru cineva, așa? sau cu alte cuvinte, dacă aș ține la voi ca la niște prieteni așa? adevărați, așa? la nevoie, subliniez, la nevoie, aș fi în stare să mă arunc și în foc pentru voi, așa? nu? Așa. Asta înseamnă să ai un sentiment, nu-i așa? Bravo, speriecior! Da, speriecior! Cred că ai înțeles bine! Omul de tinichea are o problemă serioasă da. și eu cred că știu ce trebuie să facem! Ce? Știu cine ar putea să-i dea o inimă! Ah, os! Vrășitorul din os! Da, exact. din os. Exact, vrășitorul din os! vrășitorul din os! Vrășitorul din os! asta cine mai e? Auzi cine e? O este cel mai mare vrăjitor al tuturor timpurilor, Sigur. da. El poate orice, el poate să-ți dea minte cum ar fi sau, sau o inimă. te de timp Iar pe noi, adică pe doroti și pe mine, Aha. el ne poate ajuta să ajungem cât mai repede acasă. Oh, ce veste bun îndați. Nici nu mai sper am să pot avea și eu inima Da, cred că aș fi foarte bucuros Și acum la drum, că cine știe cât mai e până la os! Uite, văd că norii de ploaie s-au o Pei cărarea galbenă înainte Da de soare Tu ne-ndepărtăm către alte zări, spre un țăr frumos, stăpânit de Mi-e tare, Furică. Hai să ne adăpostim undeva. Uh, ne facem un culcoș bun până mâine dimineață și dormim, dormim cu toții duși. Adică dormeți voi doi, Dorotei și Toto, totally. că wow. nouă... Nu mi-e foame, nu ne e sete, nu mi-e nu Nu am dat mai de nimic. Eu, regele animalelor, cine am? E chiar un leu! Și încă unul, cât un gheal! Hai să fugi. Să fugiți! Păi de ce să fugiți? Dacă nu mă înșală memoria, tu ești un animaluț numit câine! Da, e timp de meu! Cățăruși. Și dacă tot ne-am întâlnit, să mă prezint. Dar mai întâi să se dea jos din copac prietenii voștri. De. Cum ziceai că îi cheamă Dorot? Pe, pe mine? Sperieciori. Pe, pe mine, omule, Dar ce nume frumoase aveți? E, nici al meu nu e mai breaz la drept vorbind. M-a botezat o bătușă care mi-a ținut loc de mamă și care a murit când i-a căzut ultimul dinte. Ea mi-a zis leul amator de papanaș. Cum <rători> niște papanași cu smântână? Mm -mm -mm. O nebunie, ce mai. E? Eu sunt leul cel fricos, <rători> nu-s de fel prea bătaios. Mai degrabă stau deoparte, parte. Pe ceai citez o parte. Oh, dar asta e chiar foarte frumos! Un astfel de leu nu întâlnește cât un poveste. Mă întreb, mă întreb Cine facem dacă nu-i fricos, ci doar mm. un mare mincinos și ne înhață cât ai zice pește. tare bine ar fi să fie cum zici tu, cățeluș. Atunci n-ar mai râde crocodilii de mine. Ei m-au botezat în papanaș leul cel laș. Știi ce rău este să ți se spună leul cel laș? Să fii nevoit să speri cu răgetele tale pe toată lumea ca să nu descopere nimeni că, de fapt, ți-e ți -e frică de toți. Și de asta ne-ai speriat și pe noi? Evident! Am auzit zarvă mare. E limpede că sunteți mulți, așa că am început să vă bag în <laughs> <laughs> și, ca de obicei, mi-a reușit. A? A? Da, m-a luat gura pe dinainte. Nu trebuia să vă spun secretul meu. Lasă să nu-ți pare rău, nu, pentru că noi știm să ținem un secret. Și apoi nu o să rămâi toată viața cu porecla asta nepotrivită. Tot umblând prin lume, s-ar putea să ți ivească prilejul să dovedești că ești un leu cu adevărat curajos. da, da. Dacă aș afla vreun mijloc de a căpăta un dram de curaj și astfel să, să pot intra și eu în lumea leilor adevărați, e bine, a, aș fi în stare de orice ca să, să, să, să pot să-l dobândesc. Da? Ai fi în stare, de pildă, să ieși din codrul ăsta? Și e... să pornești în lume în căutarea curajului tău? E... Chiar te-ar fi să-l primești de tot felul? Da, cred că... Da, da, cu o condiție. Ce, ce, da, condiție da. Ce, să nu fiu singur. Să am măcar un tovarăș de drum. N-ai să fii singur. Nu, nu pricep. O să ai patru tovarăși de drum. No. Pe mine? Pe mine. Și pe mine. Și, și pe da, mine. Da, da, voi unde ați pornit? Preos, preos. Preos. Ah, Vrăjitorul din os. Ah. Ah, am auzit. Da, ce căutați la el? Zina. Mi-a spus să mă duc la el pentru că doar el, vrășitorul din os, mă va putea ajuta să mă întorc acasă mm -hmm. împreună cu Totofirești. Da, da, și tot simt. el o să-mi dea și mie un dram de minte. Da, și simt. tot el o să-mi dărească o inima ca să nu mai fiu lipsit de sentiment. Păi, uh, dacă e așa, înseamnă că... Ar putea să-mi facă și mie rost de o jurubiță, două de curaj, ca să le înfășur în jurul caracterului meu și astfel din leul cel lași... Amator de papanași? să devin un leu respectabil, adică un leu ca toți lei! Crezi că e cu putință, Dorotii? Vrește că e cu putință. Totul da. e să vrei să capeți curaj. Adică să pornești cu noi la drum. Sunt gata să o pornesc. Mergem? Ă? mergem. Chiar acum? P eu, eu mor de somn. Cred că și tu pici de oboseală. Da, are și bine. E, e somnă. Da? Uh știți? Stați că am eu o idee. Da, da. Voi, adică tu, doroti și tu, toto, da, da, da. vă suiți în spinarea da, da. mea, iar voi, sperie George, da. omul de tinichea, da. alergați pe lângă mine. Da, da. Cui e somn, să doarmă pe spinarea da. mea. Ui, iar cui nu e foame, nu e sete, înseamnă că nici somn nu e. De acord cu propunerea? <gătă> Iarca mă, Doroti, a trebuit să frânez brusc. <gântu -i> ce? Mamă, ce prăpaste, s-a căscat la picioarele noastre. Cărarea galbenă a dispărut ca prin mea. <gântu -i> ce le facem? Iar ce le facem? Trebuie să ne continuăm drumul și nu știu cum o să trecem peste prăpaste. Doroti, nu e mie frică. <gântu -i> e mi-e mi <gântu -i> păi e Numele N, numele S, nu avem teamă de nimic. Hai, yeah. <laughs> nu nimic. Lăsați prăpastia în seama lui Papana, adică eu. Bă, soluția e simplu. Am să fac două transporte. Mai să cu Dorotiu și cu tot. Da, da, da. da, da și apoi cu speriecior și cu omul de timpii. Ești grozav, Papanaș! Păi nu? Hai, hai ești gata, Dorotiu? Da. Așa, agață-te de coama mea, ține-l strâns pe totul, da. închide-ți ochii da. sau, mă rog, oricum, nu rog, nu priviți în jos. Da, da. Da? Ok? Gata? Ei, gata. Hai. Ecolar! Da. Și acum e rândul vostru, experiență da. și cazanet. Așa da, începe. Da, da, da. da, da. gata! Atenție! Ecolar! Aia, ați venit și voi? Da, am venit. A, Așa. Cum zice, din lac în pus. Papanașul ne-a trecut de minune pe partea asta da. Și pe partea asta... În loc de pași, în florite. Ah, și cărare galbenă Nu câmp ars de soare ah. Da, mă că ne-am cam rătăcit ah, nu, cărarea s-a rătăcit de da, noi da, da, da. Ah, Nasul meu nu mă înșeală. Sunt frăși la Da. Am ajuns pe un teren ciudat no. Dorotii, da. privește ce minune Au răsărit așa deodată ah. Ma, ce ea sunt maci, așa le ziceți? Mm, ce flori frumoase! Acolo, în codrul meu întunecat, n-am văzut niciodată flori. Mm, și ce parfumau. Mm. Ciudat, ciudat! De obicei, maci nu -mi mirosa nimic. Lasul meu îmi spune că e ceva necurat la mijloc. Ah. Pic mi s-a făcut, și mie mi somn, pic, pic de somn, pic. Pică? Și chiar a picat, în mijlocul câmpului de vaci. Și leul doar ce-o fia? nu e bună omule, privește, se zvârgolesc sunt Omule, ce ne facem? Dacă pierd provințele în însuflețite, nu-i de blimit? Da, știu. Pe, ne. Doamne, doamne, privește-o pe, pe Dorote. E albă ca vară. din se zbară. Uite, și cățelușul schia ună în somn. Uite, leu geme groaznic. Da. A, nu e a bună, pe să știi. Ce ne facem svetii, trebuie să-i salvăm. Da, da trebuie să-i salvăm, dar cum? Nu știu niciun mijloc, niciun leac și nici măcar... Nici măcar nu înțeleg, că n-am minte, nu înțeleg ce se întâmplă. Da. Noi, asta ce mai fi sperie, Ciori? <gână> Cine mai știe, în povești Totul e posibil Chiar și să ningă? Acum, vara? Chiar, Ninge! Uște din norul negru, nince alb E o vrajă. Ah, E o vrajă bună, privește sperie Sunt fulgi de zăpadă, prietenii noștri se trezesc ah. <gână> Ninge, ninge cu fulgi mari Zăpadăr, abia am ieșit din iarnă și din Da? Zăpadăr. Ah, Zăpadăr. Eu am trimis zăpada. Ea va trezi din somnul ucigător pe care îl decâmpia cu maci roșii. Ah, V-am urmărit printr-un ocean de pietre scumpe, din clipa în care ați plecat la drum. Știam că drumul lung spre Oz e presărat cu primejdii, dar câmpia de maci nu era prevăzută. Mă tem că la mijloc e uneltirea lui Zuczec. Zuczec? Zuc Văd că ați uitat de ea. Zuczec e vrăjitoarea rea, stăpâna țării de Jostin împărăția lui Oz. Cred că vrea să vă împiedice să ajungeți la măritul vrăjitor. Dar... Am să-i vin de hac Apropie-te, Ați văzut? Zâna a sărutat-o pe frunte Cu câte gingășii oh, și, și pe frunte I-a apărut o steluță Steluța asta Te va ocroti De azi înainte, Doroti. Iar tu vei o ocroti prietenii da. Și acum Porniți la drum, cărarea galbenă, priviți-o, vă așteaptă. Aici, la acest hotar, puterea mea începează. Vă las cu bine, mult noroc la ous!